وران وتون في نار فسه لکو جاحن ان ت سرو من الصلا محک د جرت ب شو اورسسلام جاد ب شو د سړی جرت کې نوون په کې سفر دی او چې جهاد د نو پهې وې نو بیا تا غو مو سم مساله ده د مزو تعلق سم مساله بیان کی نو آیات کې د صلات سفر بیان کولې شي د قصر منځبه بیان کولې شي القصر ورو ده آیات کې حاج بیان کولې شي د صلات خوف کولې نمدې بیان کول شي صلات او او داغه طریقې بیان کوم کومه باندې یاره مين دغه په ست طریقې کار تعالی فرمایوي اذا ضربتم في الارض الله فرمایوي اذا ضربتم في الارض فليس عليكم واذا ضربتم فاوحکې چې تاسو سفر کوې په لار دې نو فلایس علیکم جناح ان تقصروا من الصلا بتاس باندې ګنا نشتا بلکی ضرور بی د ان تقصروا من الصلا دا چې یو خبر په یانداو ساته چې قرآن کې الله ویلی هر کله چې تاسو سفر کو سفر نو بیا احادیثو که آگر آگر جدی کسمنده دی نو ام در دیو روزو پا مصابت چه سمر سپر کے دیشی او کده او چه نو در دریو روزو متوسط سپر چه سمروی دا اغیر پاندازبان نی سپروی نو اغیر کی بطبیع کسر که موزگنیگ گره گی دویمه مسئلہ داشوه چه کسر تموس که ان تقصر من منس را نو قران و رسولات لفظ وی نه ده مستکی وی نه خدا مجنه مراد غره ټول منجن نه دي اثر تصرف د ماستاهین مسکی کول شي د سلوو په ځای باندې متوقع ادمنا زیګر مسکی کول شي د سلوو په او د ما سوتاند سلو رکا ته فرض کی کسر کول شي د سلوو په ځای باندې بندوقع نور وې پر کې کسر نشتا ده وهام منځ کې نثار منځ کې کسر نشته ماس پهیم ماځګر ماسهتان د سلور رکعتي منځونه چې دي د عبادت د برکات کې او ورته د دې د مطلب نه نه چې تاسو باندې ګناه نشته نه کته سلور کینو سلور کولیش دم کسر نه ده تاسو تمام نه او کبل کې زوہی د دابا کې کسرور دې وکړو نو نه خپل دې د فرض یو ځای کوو د اعاده کې واجبې ګل اعاده البته کله اغه ز امام پسې کې امام مقیم به رسالور کوي نوبيات ته اغه پسې سلو رکعت مسکول شي او که امام مسافر یا به ځکه تبه موږ کوي او کتر ته امام متور کوي ته مسافر نور شاته مقیمین نطبق په دو رکعت مسوک او قلب تبوخ فلم برابر کې زم مسافر زم مسافر شي ابتداء نه اعلان کوي یا سلام جر بسیب आवाज ورکوي نور ته وایي زم مسافر په موږ نو دغه مسئله دا ده دا قصر چی کول دا به صرف په دغه درو منګونو کې کول شي سنورکاتی زموږ لږی بن دا بیان ستای چې مسافت دوره مسافت او تک مه علاقه تزن په هغه کې ستاده پات کې دود پنزل سرزونه کم نه دي پنزل سرزونه کم نه دي نګدوس په خبر تزن په خبر کې کسر دی وابان په حور کې قصردې په حور کې ستا یو ورځ کار دې ورځي کار دې لري رزي کار دې سن رزي نه د پنزل لس نہ کم رزي چې ستا نیت ته نتبه ان ته کې د سن رکعتې لږ نه دواکي او کره نو هغه تبې استو وطنې اقامت ولې کیږي سنجدنت وطنې اصلي کې سرور کې نو دا څنګه وطنې اقامت کې منزور راځي سنور راځي اده پیندل لازن سوادی بیعا پورا سنور آنتم که پورا سنور بدن دم که پلا روانی مسئل اغا کسر نو یودا مسئلیات نو دقا دریون زنو که دی او لازمیل دانا که او کنے که او بنچه نو اغا ده پندرہ دن پا کم کم کم که او بل هغه لا دای تاسو ساته چې دلته کې دا ټکي دا ست دي چې پتا سو ګنا نشته دا مطلب نه دی چې لازمینه دا مطلب نشو کې چې کسر کوي نو زین ته راځي چیرې سواب پکم نه لوي نقصان را تکي ګولاره تکي وین او غوسوس الله وهم الله ذریکو کټ کسر موس کې په دې کې پتا باندې اس ګنا نشته ته سواب ملا لوي و دې ټکړه کې د بیان وار رسید صلات الخوف بیان ده صلات الخوف ځنه او دا جن کومه کوي او دا سلور رکا ته کوم کې شي او درې رکا ته کوم کې شي او دې ايته کې چې کوم کې رسالت الخوف ذکر دي دغه په خاصه واقعې کې انا ذل شی نبی رسول الله عليه والسلام یا وکه عثمان باندې اعزاکول غزا کول نبی عليه السلام بخولم خالد ابن ولید سے بلا وقت مسلمان شوئے نو نو آم مقابل کیو نو مسلمانانو دم ما سطحیم موزو کو نو کافرانو کی تنوی گورا خمو کا کچر دیتا ام کی پیورگلوی نو مقابلوالی با نو خدا پاک گیبری علی السلام نازل کو آن دی کافرانو کی او کافرو دیتا او سی او روان جا جو تا دیر خواق موز دیمازیگر موزو کسی روان ندیب وطاقی که مشغول شی نو بس طول باپی حملو کودا بلیم آئی گروہ نو بس دا مازیگر دموز دا مخ کے مخ کی جیبریل اللہ علیہ السلام راگے دا اتنو نبازیگر دموز دین تر مند نازن شی جیبریل اللہ علیہ السلام راگے نبی علیہ السلام دے طریقہ اکولا چی دیت طریقہ اکار سرموز کوئے اگر طریقہ اکار دا در یادو ساتے بس ترجمہ و بیاوکو و سرموز رب لگ لگوزاحت کو چی آ وخت په صحابه او هر صحابي او په تنبیله اسلام صلی الله علیه وسلم کې نو کله د زما نکند د حکم د صلات الخوف او د حکم شتا د جنگ په موکمانه هغه زما نکمو د نبی اسلام په زما نه سره خاص نه لکه څنګه چې باندې مول او ټول په وخت تنبیله اسلام الله علیه وسلم کې نو الله تعالی په خو له چې دا سوي کوي چې ته په د باندې موسکا ایمان او نوم صحابه راشد راشي او تاسو را دیږي او سپک اصلحه دی او تیار دیو سی نو که مساپر وی امام نو چیه او رکاتو کی تا سر او رکاتو کی نو دیدی دوران که لارش او دیدی دشمن دمخانو خدری دیدی نو که دشمن مخامخی بل کل پزیبانی دیو ریگی موز دیبری او که دشمن مل تر پینو اللہ تعالی فرمائی فل شي بی ورائکم دیدی ستا سشا تشیئنی که دشمن آغا تر پ د او د امام دړه کته برابر شو انه دا څنګه بزن یو بل لکټ ځان لوي او دا دل چله شي دښمن ته درګي براشی هغه یو لکټ ځان ل امام د برکته ته شي د یو یو رکټ امام سره الله تعالی دا طریقه نازل کړ خدایار چاته دغه اغه صورت کې چې کله امام مسافر وي برکته مو نو کچره امام مکه مينوبيا دغه دغه په یو ډول لبا نو کی ځان سره د دې مسکه سپکا اسلحه دي سلی او بیا د دې باندې دغه کتهونکی ندی بلل شهر نور بل شي د امام سره باندې څوتړي نو امام بدني سره هغه سرګمو کی د امام مسلو رکاته برابر شي او دغه دمه د لبا د برکات ځان لوي دی په بلل شي نو هغه نور به بیا برکات ځان له 빈ډګې موږ برابر شو د دې موږ هم برابر شي. الګشمن د به مکملون نو دا طریقه الله نازله کړه هغه تیم دی. یو دا طریقه ده. او یو په تاسو خیال کې موږ یو طریقته را شو دې مصیبار کې سوره بقرې کې. چې خد دا په فرجالان او رکبان. یا په دند سوړل نه پښې په کوبه د مسکو یا په سوړل باندې نا کده جن حالات نور سنگینوی نا پس ورلیوانیم کولیش او کنور سنگینوی نو بیان اغا کذا کولیمشی لکن بیلی اسلام باندی نا پیوموکا که کذا شیمو مندنا بیعا کذاو نو بار حال حالاتی تا تکلیش جنگی خوبتا اولا گیدا چی موس دمرا اهم عبادت تے کچرے پوجی نم نم تکسی مولیشی موسکای نو امبکای کپسول لباند کیږي عمبتي قضيا اس نګيږي تو دي جنمه نو بهر هغه صورت کې بیا پیدا کول نو دا موږ دا نه کوم نه مخکې منتبه وي چې په بحث کې ډیر سخت سختي مسئلے لپاره دې کېږي نه یو هغه موقع دا موږ احمیت دین نو براي او زه حات او سره ګور وضاحت کو ما اللہ ان خفتم کچر تاسو یری ندا ان خفتم کچر تاسو یری ایفتنکم اللذین کفرو دا چی مصیبت بورا سیتاستا کسان چی کافران ما اللہ اوی کسرو الخوف تاری کبان دے موشک ان الکافرین کانو عدو و موبین دا کافران داس تاسو در دا کار کار دشمنان دلته در کې راغ ان خبطه بچنتا سيرا کې نو پدی طریقو موزه او قسم موزه کې درکاته کوم خدای غواړي چې هي رني دشمناته مسلمان دلون یې خپل دائم من کسر کوو غواړي صلات نو چونکی هغه خوب ته وو نو د دې وجه نه الله پر مال کې تاثیر راکې دا مطلب نه ده د عمر کو ومار رضی اللہ تعالیٰ انہو بتاوی قرآن کی رازی پہ چرے تاسو یریگے تاسو تا خوف پی ندکا خوف آو کسرو کوئی موزو که یو دو رکات امان سر آیو دو مشتا امان دیا و مونگا چی سپر دو رکات اکو امار سے پتا پر ما اللہ تاتا چی تا کم شعبہ لگی دو دا ما تم لگی لیو امان پیام بغلی سلام نتا پوسو کو پیام بغلی چه صدقه کن تصدق الله بها عليكم دادا الله صدقه او په تاسو باندې کړی دا فقبلوا صدقه هدا الله صدقه قبول کيه بس دا الله صدقه قبول کيه اوسم کاه بس دا الله اسلام صدقه فتاسه باندې کړی دا اوسم کا امن ده سفر نو دروازه کاه دا الله اسلام نو خوف ورينه رحم اوسم کول شي القصر وای رب ته فهم او حرکت لچته پیغمبر په دیږي یعنی توا سره جنت ته تل تم حاضرې په صحابه او کې تاکن تلهم الصلات او تم مذور کې دي تا مسجد امام دي لپاره جماعت تا تاسو یې مسجد وګړی بل امام دې څه کول نه وړی تاسو مې ګذو امام علی نبی سیدا یو امام دی دي د بیا یې او تم وررک تاسې پول پ واري دتهم تاتن ې درږ واله من هم درې ساح باونه معقا د تا سره او ستا نو چې کومه مامان راې خلک راځي دپ د طرق شو و اودي واپلي اصلحتم پکه اصل حقپله دا موس کې مرات ده لکه څنګ س چ غاړ توواچ تو غ توواچي نو دا د دې لپاره پرمحل کې تر موږ دوران کې تاسې باندې د دشمن حملو کې نوداره چې اسله او په بمنډه واخه چاله تر پرته دل تر پرته مزر بتماچا تر او پک سره راوالی د جنټم توجيه شي وليحو الله يواعد لي اصلحهم اصلح قتل د مو حالت کې اس په اصلح فاذا هر کل کې ديسي دوکي یعنی یو رکعتو کې نیم زو دې د ستاسو نشته شاته شاته مطلب دشمن مته دا دشمن ته دې مخامخ شي ولتاتی اورادی شي توای په تن اوخره ابلدلا لم یسلو چایمونه رکنه نو فال یسلو معاکا پکارد چې هغه مزبوقی د تا سره باقی وي یا ورکات تو کیو د سره غوي ول یقل الله فرمای غیبی موخلی حذرهم اسباب د جنگ په هر نرمه مراد طلب بدی داری هر انسان په دشمن نبچکی کې لکه صغرا وغیرہ واسلحتهم اوس په کا اسلحه خلا دا ځان سره واخله داونه د مصالحت کې الله تعالی او ځان سره استهواله موږ په دې طریقې سره وکړي نیمخې نیمرستو حکمت بیانې وجه باندې ود الذين كفروا وخيئك سانج کافران لو تغپلون عن اصلحتكم دا چه غافل شه دغپلو اصلحونا او دغپلو سامانو دا جنة فیمیلون علیکم میلتا واحدا پس دی حملو کی پتاسو باندی حملو پیوزل پس طول بر باندی آہ را چمبر شه پتاسو پیوزل حملو کی نا اللہ ایدہ حکم بیدی دا پاراو کچھ دیدہ تمنا پورا نشی ازور بل حکم بیانی باج تیم کې سړی مریض وي باران وي اصلح یا مریض وي اصلح او چته لري شیموس دوران کې طاقت نه لري چې اچدګي نه الله ویېر دے کداک عذر وي د بیا ماخله خو بیا الله فرمای خضو حذر پک اصلح حذر مراد پک اصلح یا حذر مراد د بيدر رسیدل بيدر بیا اوسهسنه دښمن راشي بیا سړی خپل مرستنه ورکو دښمن ور دي نه الله فرمای ولا جناح عليكم تاسبان دی ګنا رخصت ته ان کان علیکم کچری په تاسبان دی اعظم مم ترن اذن تکلیف وجه د باران مسلحه لدی او پون تمرره یان مریضانه اسلحه نشو چتوله نو تاسبان دی ګنا نشته انت لو اصلحه ته کوندا چې تاسفل سامان ته بچاو اغه کېد سامان ته بچاو معناو انت تضعوا اسلحتكم دات سامان د دا بچاو کېده او حذو حذركم بيان څخه اسلحه واخليه يا تغبنون ان تضعوا اسلحتكم دات درنا اسلحه کېده او حذو حذركم او خلوا حذركم او بيان څخه اسلحه واخليه هغه کومارزي او دشمن راغنه بيان بدته تکلیف جوړي ان الله اعد للكافرين عذاب مهينا الله تیار کړی د کار د کافرانو عذاب رسوا کوونکی نو عذاب سره ستاسو په لاس یې ولې د مسلمانانو په لاس یې الله ورګي نو دې مجاهد شي شهید شي عازش شي او ایتعذاب ملو شي ورکه سي الله فرمای فإذا قضى د مصلاه هر کلچتا برابر کې موزو کې نو موص پسې ستړي اسکار نجمات کیون صلیقلی کی نازتی چی آمن گی نزی کرو کی ده جنگ حالت کی اللہ فرمائی موس پسی وزائب لازمی نی اوراق پکاری اوراق پکاری مونگا موس پسی ڈاریک منڈاو موس پسی ازکار پکاری ناللہ فرمائی چی کلم موس آدھاکین فرقور اللہ اللہ یادو ہے فتسبیح سرا تحلیق سبحان اللہ لا الہ الا اللہ قیاماً حولانا وقعوداً او پناستا وعلى جنوبکم پپالهو نخلبان دی ډړلې لګوري هر حالت کې الله یاد وای پرسه حکم دی چې کله دشمنن امن کې شي بیا پورا مصکوه وای وو چې بیانې څخه مسلمانانو باندې مصبر اسکل شوی دی ټیم په ټیم هر ټیم نه مصکلا کنه هر مصبکه په ټیم باندې کې الله وي ټیم په ټیم باندې مصره پر اسکل شي فایذت ما ننتم اللهی هر کله چې امن کې شوې خوف له د دشمن یره له نه پاتې مسالات مز قائم اوه ان صلاهت کانت علی المؤمنین زک یقینا مز زیادې په مسلمانانو باندې کتابت لیکل شی پرسکړ شی موقوتا وقت په وقت او ادب د خپل ټیم نه بدلنه نه ځکه نالو د جن په حالات کې تمام بیان کوسم رساله په چې د سړي په سره یې راځي کله په سړی در په سیمه نه د وی غشمن د الله وکول بس دغه حالات مرشد زنانه او تعدد زنانه حالات کړي ته حالات هم علما دوی پوری لیکلي دي چې د زنانه د مشوند پیدا کېدو ټیمر نه پیدا کېدل سوروشو دي سپای نو دابم او دز کوي مكتبه سټو وغیرہ او خبره کې بکینی پا آغا آلات کی بگدا مسکی دا ماشوم انتظام ممیتو گی او آغا انتظام لوگی و غیرسر بکینی و خپل موز بشورو گی نو کدک دوران کې ماشوم پیداش تریکی مکمل لکلی دا نو خو ٹک تا موز مات شو او کنیتیمون اخپل موز ببرابر گی زمونگا مسلمانان حالاتو توقرن اللہ دیماتو گی وَلَا تَنْنُو پِ بَتِغَاعِ دام به مکبند د وخت په مکبند صحابه زخمی شو کاپران سمکا ما په لاله بیا اراده وکړه تفسیری واکه مینه توی نو چې واپس مسلمانانه نغېږي خراب دی راشه مسلمانان خپل نو صحابه نبي رسول الله هغه زخمیان هغه له وانت کې تاسو د تلنکینه نه الله د آیات نازل کړي ولا تهینو د بتګای قوم تاسو چې کتاسو زخمیانه او مې هم زخمني انت کولو تعلمون کتاسو در دې کې درمندي کې درد قصيده لري درد سره زخمونه اایکم زخمیان کمات تعلمون د کسې تاسو زخمیانه خو یوشه سي وادي الله تاسو د الله نه عمر ساته ثواب ملایوي جنت ملایوي شهادت ملایوي نعمت ملایوي دنیا نه دن له وترجن من الله تاسو د الله نه اومیت ته ماده هغه سینو لري چې د کاپره نه اومیت نه سند نو تاسو اوس ستیکوست تاسو په هر طرف تا. او دا هغه په کې صرف دنیوي ګټه او خو نور ځکه نو تاسو هغه برابر یې الله علیم الحکیم الله علم او حکمت والده نو ځکه الله تعالی د علم مناسب احکامات او د حکمت مطابق احکامات هغه پرسته مسته نن روانه کوی په ناخو واذرا ذرفتم فی الارض فلیس علیکم واذرا ذرفتم تا سفر کوي دارې فم کې په سالی کوجوناهن فنیشته د تاسو بادي ان ت سرو من سو دا چې تاسو کمو کې من سواتې د منځنا سلورقتی منزه کمکې انهتون ک چې تاېږي پ یفتې نه کومونلهنه په فردا چې تاسو طب تا چې سان چې غي کفر کړدي نومس کا مکه ان الکافرین یقینا کافران چې دي کان ولکن د استاز ته طارا ادو امو دینا دشمنان خارا و اله کن تفيهم او پاوه کیچته پیامبره پيهم پرسابو کې پس تور که بیتا صلاح تا مزلرا امامت تور که تا پسی موسکی بساو نفل تا کنطا ایبتن فس بکارد چی ادری د وادلا من همد دینا ما کاد تا سرا پا اکتداستا که ولیا خودو پکارد چی واخلی دا مزوادا دلا اسلحات هم اسلح اسپک اخفلا اسپک اسلح موسکی زانس رو نیسی فَإِذَا سَجَدُوَرْ قَلَجِدِي مُزُكِ نِمُزُكِ تَاثِرَ فَلْيَقُونُو فَلْيَقُونُو پَسْشِرِدِي مِنْوَرَائِ كُمْشَاةَ دَشَاگَانُ اُسْتَاثُنَا نموز نماتی کی ورسر بزدار جنگ حالات دی وَالْتَعْتِ طَعِي او پکار ده جران شیابن ادلا لم یو صلو چی غیر موزن نکلی پن یو صلو نو بس اغیر دی موزو کی تاثران بکایمون ولیا قلو پکار ده چونی سی آئی حضرهم حضرهم اسباب د جنگ پل و اسلحتهم او اسلحق پل و دلدینک فروخ و خیات سامچ کفر کرده لا تا پونان اصلې حد کوم خوښي دا چې تاسو غاپلتو کوېغاافلهشي په اصل حد کوم دا اصلله خپل لاوهتییکم او د سامان خپلله په میلو دا ل کوم میله واحدده ف میونه والله جنانا ن کومله فرما گناشته ستاسو بادي انکانه ب کوم د چریي تاسو باې الم تب م مفرین د باران نه اصل هنده شيو ق تممی تاسو مهظبي ماران تارکت نه لرائ دچولو گناشته انته اصل کوم دا چې تاسو کې دی ا هغه اصلله سامان د بچو زور باض علماء سامان د بچاو لپاره ځکه د اسلحه نه بلاله و نور جګی او باز اسلحه لکله اسلحه او یی مسلحه ده نو غنا میتان تاو او اسلحه ته کندا چیتاسو ده اسلحه پلا او هو هو او واه لا تاسو حذرکم اسپاک اسلحه لداخل ته درنه اسلحه کې ده او دلته اسپاک اسلحه واه او یا واخذو او واخذ تاسو حذركم حفاظت تل <سؤال> بیذاری کنا یعنی بیذار ہے ان الله <سؤال> ان الله <سؤال> تعالی <سؤال> عدل للكافرین تیار کے کافروں پر عذاب مہینہ عذاب سوا کو کے فاذ اذا قضیتم الصلاۃ طغوا کہ جتنا سے برابر کے منرا صلاۃ خوف قادرنا یا دا الله لا قیام طولا و قودن قدس حال کی چنا و على جنوبکم طال محتلو باندھ فیرغمانتم ہر کل جی امن کیش دشمن نہ خوف نہ فاقیم الصلاۃ قائم کے مجلرا برابر کرے پورا ہے تو اِنَّا سْغَلَاتَ اَيْكِنَا الْمُسْجِرِ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ دِ مُسْلْمَانَ وَبَالْدِ کِتَابًا مَوْقُوتًا کِتَابًا لِكَ لَشْرِ مَوْقُوتًا وَقَتْ وَقَتْ وَقَتْ بیٹے مَا بُنزو نا آغا بَننگی بیٹے مشخیر کوا کس تبین بیٹے ولا تهنوا ولا تهنوا او تاسو سستی ما کوي ته بتغایل قوم پلاتول دا کوم کافر کې ان تكونو تلم وان تكونو کشريه تاسو تلم فَإِنَّهُمْ بَزْنَةً كَانُوا يَجْرِي يَا لَنَادِي يَن دَر دِبلِ دِغَذ وتر سِدلي سماطان لَكَ سنجتا سدرمشيه وترجون هاندا بتاسم درا من, و و و من الله اذا الله ما دعو نصرت وندا جو جننت لا يرجون ديميد نري الله تعالى عليما قيا حكيما بر حكمت وعلا یا اولی الیٰن یا خیرین یا قوت المتین یرحم سکین کریم خدایا یا الله موږ ډیر کمونو jihad سکه یا الله jihad په মোকাবে باندې چیکم اهم مزده یا الله د امن په حالت کې یا الله مسلمانانو نه نداء کی یا الله نه ادا کی اده مجبوره مې بس کوشش یا الله چېستا کتاب ته نن تیار مې دی یا الله کریم خدای کې ناستو ته ولیدو یا الله دا زمون کمزوری دی یا الله د غفله کمزوري شکایت کوي یا الله موږ سون د چې زموږه کېږي الله تعالی مرګه پورې اراده استاد دین خدمت پکوده قرآن بوایو یا الله بستانه په دغه سوال کو چې خپل رضا راږي چې قبر تزکریم احلیه تعالی زینو رس په کار ملي کریم احلیه بستا د اعظم په کار د قبر کې خیرت کې یا الله ترازي یا الله موږ لرستو د ظالم چې والره کې کریم احلیه پاکستان د دین خدمت کښه کتاب تناستي منت قبر کې الله هغه خیر راسي یا الله رازي شي بیا سوال کو صلی الله تعالی